Rugăciune pentru poruncile și taina Sfântului Mir, Doamne Iisus Hristos, Arhereul Cel Ceresc, Te iubim, Te slăbim și îți mulțumim, fiindcă poruncile și taina preoției ai rânduit când taina Sfântului Mir pentru Arherei ai făcut-o când i-ai sfințit. Marele preot din frații săi, care este sfințit, pe capul căruia s-a turnat mirul de ungere, ca să se îmbrace în veșminte sfinte, să nu-și descopere capul său, nici să-și sfâșie hainele, căci acesta este lucrul sfânt și sfânt trebuie să fie și pentru voi. De aceea, în Betania, ca Mesia, ai fost uns și împărat al cerului și al pământului, prin rânduiala Tatălui Ceresc ai fost pus, pentru că prin taina Sfântului Mir alegerea ta asupra noastră ai revărsat. Cu taina Sfântului Mir ne prin ea ne și ne-ai De aceea, pentru împărăția ta, pe sfinții tăi, îngerii tăi cu apă vie i-au curățit și cu miruri sfinte, I-au pregătit. Cu veșminte Sfinte i-au împodobit. Să vină la tine le îngăduit. În fața tronului tău din înalt răspunsul cel bun al faptelor Sfinte l-au dat. De aceea rugăciunile lor pentru noi, cu multă bucurie le-ai ascultat. Și darul rugăciunilor în duh și în adevăr, în mintea noastră ca un mir sfințit l-au pus când Îngerii tăi le-au adus și Îngersfernicul tău le-au turnat.